скинувши в хльостки долоні сіверця рожеве листя кущ калини. Пробудили мене до життя лунке яскраво-синє цівкання синиць на осокорах, щебетливий гамір гробченої зграї на полі стадіону, де з-поміж водянисто-сизих брил криги прозирали темні, ледь мережені трав'яною паростю таловини, черги лопат, Обскрижавилий сніг, що брудно-сірий, мшистий, Наче крила сонного нічного метелика під полуденним небом, З сумовитим зітханням та шерехтом в Западав, никнув, вивільнюючи моє тіло Зі своїх холодних, важких лабетів. Тепер я стринів у кучугурі лише покрижі, І сонце теплими, лагідними долонями Пестало мені обличчя з примруженими зі сновіями, а прибиральниці від роздягальні підозріливо косували в мій бік. Я вишпортався з замету і безтурботно вимахуючи портфелем почала повз крижавілою стежиною вздовж розталої ковзанки на вулицю. У місті була весна. Голомозі асфальтові хідники провали. Крайками вулиць Дзюрила вода, люди йшли в легких розстібнених пальтах. На розі бульвару під годинником продавали синювата білі проліски. Я потроху приходив до тями, і радість здавалася безпричинна. Спершу несмілива, недвідчутна, а потім усе гарячіша, рвійніша, осяжніша наповнювала мене. Коли ж я забачив віддаля білий, визолочений весняним сонцем корабель школи, причина радості відкрилася мені. Ось-ось я зустріну її. Стрілки годинника показували чверть на другу. За п'ятнадцять хвилин дзвінок, і я підстрибом майнув у шкільні ворота. У роздягальні після соняшного окропу вулиці було сутінково, але повісивши свою вагкувату куфайчину, я довго розчісував перед дзеркалом п'ятірнею кучматі патли, що русявою стріхою спадали аж на комір сорочки. Тоді побіг по сходах угору, будь змагався на першість, мав надії до дзвінка побачити в коридорі хлаву. Від самої думки про неї серце випурхувало з грудей, і, мов, пурпуровий дитячий м'ячик стрибало попереду кількома сходинками вище. Дзвінок задавенчав, ледве кинув на парту портфель, а класна керівничка уже шикувала нас та вела на лінійку старшокласників. Юрма школярів підхопила мене і, огороджена строгими поглядами вчителів, повервечила до актової зали. В актовій залі вже стояла шерега дев'ятикласників від А до Є. Десяті класи, вишиковані вздовж сцени, дивилися крізь нас меланхолійно й гордовито з вершини випускних екзаменів, які в кожного з них висіли на носі. Восьмі класи жормалися біля дверей, буцімовечки в кошарі, боязкуваті, непевні себе. Нас вели вздовж ряги дев'ятих класів що рум'яно-біло-темно-корицевим сволоком лежала між причілкових стін, поставили просто дев'ятого А, повернули праворуч, і я побачив нарешті її дівчину з настінного календаря, а в першому ряді, третій від краю, між таких же серйозних окуляристих бо ж Аківці були зразковим класом але тепер мені було байдужечки до їхньої схожості, універсальності, конверності. Я бачив тільки її клаву. І клала самими куточками вуст, усміхнулася до мене, вітаючись. Хоч очі, як і належало на загальношкільній лінійці, були урочисто строгі. Нам скомандували ступити два кроки назад до стіни, і клас Тупив дружно, злагоджено, як єдиний механізм, окрім мене. Я забув про все, що діялося довкола. Я стояв незрушно, мов стовп.